Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, az utolsó meghajlás. Második rész. Felolvassa Fekete Ernő. A Bruce Partington tervek története 1895. novemberének harmadik hetében sűrű sárga köd telepedett Londonra. Hétfőtől csütörtökig már abban is kételkedtem, hogy Baker Street-i lakásunk ablakából egyáltalán láthatóak lennének a szemközti háztetők cserepei. Az első napot Holmes a jegyzetei rendezgetésével töltötte, a második-harmadik napot új hobbiának, a középkori zene tanulmányozásának szentelte. De amikor a negyedik napon felálltunk reggelinktől és láttuk, hogy a nyálkás, sötétbarna forgatag még mindig fölöttünk gomolyog, és olajos cseppeket hullat ablakpárkányunkra. Barátom türelmetlen és tevékeny természete már tiltakozott ez ellen az egyhangú élet ellen. Feszülten a kihasználatlan energia fölöslektől felalájárkált a nappaliban, rágta a körmét, kopogott a bútorokon, és hangosan zsörtölődött a tétlenség miatt. – Van valami érdekes a lapokban, Macon? kérdezte. Tudtam, hogy az érdekes alatt Holmes valami rejtélyes bűnügyet ért. A hírek egy lázadásról szóltak, egy lehetséges háborúról, a kormány küszöbön álló leváltásáról, de ezek nem értekelték barátomat. A bűnügyek között sem volt olyan, ami ne lett volna közhelyes és jelentéktelen. Holmes felsóhajtott, és újra kezdte fáradhatatlan járkálását. A londoni bűnözők egytől egyik ostoba fickók! mondta egy sportember siránkozó hangján, akinek elrontották a szórakozását. Nézzen csak ki az ablakon, vatszon! Látja az elmosódott körvonalakat. Homályosan lehet csak kivenni őket, aztán ismét eltűnnek a felhőkben. Egy tolvaj vagy egy gyilkos úgy barangolhat London utcáin, mint egy tigris a dzsungelben. Észrevétlenül lecsaphat áldozatára. Több kisebb rablásról is hírt adnak, mondtam. Holmes megvetően horkantott. <gül> Ez a nagyszerű és kísérteties színpad többet érdemelne. Szerencséje ennek a városnak, hogy én magam nem vagyok bűnöző. Valóban szerencséje van, mondtam kedvesen. Feltételezve, hogy én vagyok Brook Woodhouse vagy bárki helyében abból az ötven emberből, akinek oka lenne az életemre törni, mit gondol, mennyi ideig maradnék életben? Meghívás egy hamis találkozóra, és már is vége lenne mindennek. Tiszta szerencse, hogy a latin országokban, a gyilkosságok paradicsomában nincsenek ködös napok. Jupiterre! Végre valami, ami megtöri ezt a halálos monotóniát! A szolgálólány egy sürgönyt hozott. Holmes feltépte, és kacagni kezdett. Nos, vajon mi szül ki ebből? csodálkozott. Mycroft bátyám meglátogat. Miért ne tenni? kérdeztem. Miért ne? Ez olyan, mintha egy villamossal találkozna egy erdei úton. Mycroft bátyámnak megvan az útvonala, és arról nem szokása letérni. A palmáli lakása, a diogenész Club Whitehall és a kör bezárult. Egyetlen egyszer látogatott meg. Milyen felfordulást téríthette le útvonaláról? Nem magyarázza meg? Holmes átadta testvére sürgönyét. Találkoznunk kell Cadogan West ügye miatt. Azonnal indulok, Mycroft. Cadogan West? Ismerős ez a név. Nekem semmit sem mond. De hogy Mycroft feladja miatt a bogaras szokásait... Előbb hagyja el egy bolygó a kijelölt pályáját. Apropó, tudja, mivel foglalkozik Microsoft? Valami homályosan rémlett a görög tolmács esetével kapcsolatban. Azt mesélte, hogy valami kis állása van a kormány egyik hivatalában. Olms Akkoriban még nem voltunk ilyen jóban. Óvatosnak kell lenni, mikor államügyekről van szó. Helyesen gondolja, hogy a kormánynak dolgozik. Bizonyos értelemben akkor is igaza lenne, ha azt mondaná, hogy ő maga a brit kormány. Na, na de kedves Holmes, gondoltam, hogy ettől meglepődik. Mycroft 450 fontot keres évente beosztottként, nincs semmiféle becsvágya, nem tör kitüntetésekre vagy címekre. Mégis ő a legnélkülözhetetlenebb ember az országban. Hogyan? Nos, az ő állása teljességgel egyedi. Ő találta ki saját magának. Soha nem volt ehhez hasonló, és nem is lesz. Az élők között neki van a legtisztább és legélesebb esze, korlátlanul meg tud jegyezni bármennyi adatot. Ugyanazokat a képességeket, amelyeket én a bűnügyek kiderítésére használok, ő egy más ügybe fektette. Minden részleg eredményeit hozzá továbbítják. Ő a központi elszámoló bizottság, aki mindent kiegyenlít, mindent a helyére tesz. Mindenki szakértő, de az ő szakértelme minden tudás is egyben. Feltételezzük, hogy egy miniszter olyan információkat szeretne, amelyek érintik a hajózást, Indiát, Kanadát és a kettős valuta kértését. Különböző adatokat kaphat különböző részlegektől. De egyedül Mycroft képes együtt látni őket, és világosan megmondja, hogy az egyes tényezők hogyan befolyásolják egymást. Kezdetben kényelmességből, idő megtakarításból alkalmazták, mára nélkülözhetetlenné vált. Nagy szerű fejében akár egy galambducban van elraktározva minden, és egy pillanat alatt megtalálja a két adatot. A nemzetközi politikában az ő szava mérvadó. Neki ez az élete. Nem is foglalkozik semmi mással. Kivéve akkor, ha én kikérem a tanácsát valamelyik ügyemmel kapcsolatban. De Jupiter ma alászál. Vajon mit jelenthet ez? Kicsoda ez a Kadagon West? És miért fontos Microftnak? Megvan! Kiáltottam fel, és a heverőn lévő papírcsomóhoz ugrottam. Igen, itt van, biztosan itt kell lennie. Kadagen West, az a fiatalember, akit kedden holtan találtak a sínek mellett. Holmes érdeklődve ült fel, pipája a szájában lógott. Ez komoly ügy kell, hogy legyen Watson. Egy olyan gyilkosság, amely arra kényszeríti a bátyámat, hogy feladja szokásait, nem lehet akármilyen. De mi köze lehet hozzá? Az esetben nem volt semmi érdekes, ha jól emlékszem. A fiatal ember látszól a kizuhant a vonatból, és öngyilkos lett. Nem rabolták ki, semmilyen jel nem utalt erőszakra. Nem így van? Elindult egy nyomozás, mondtam, és elég sok mindent találtak. Ha közelebbről nézzük, elég érdekes esetnek tűnik. Ha a bátyámra tett hatásból indulok ki, akkor különösen érdekesnek kell lennie. Holmes hátradőlt karos székében. Nos, Watson, lássuk akkor a tényeket! A férfi neve Arthur Cadogan West. 27 éves volt, nőtlen, és a Vulic fegyvergyár hivatalnokaként dolgozott. A kormány szolgálatában megvan a Microsoft bátyámmal való kapcsolat. Hétfőn reggel hirtelen elhagyta a Vulicset. Utoljára mennyasszonya, Violet Westbury kisasszony látta, akit este fél nyolckor váratlanul magára hagyott az utcán a ködben. Nem veszekedtek. A hölgy sehogy sem tudta megmagyarázni vőlegénye viselkedését. A következő hír az volt, hogy egy vasúti munkás, Marson, megtalálta a holtestét a sinek mellett, nem sokkal az Oldgate állomás után. Mikor? A holtestet kedreggel hat órakor találták meg, a sinektől távol, ha kelet felé haladunk, bal felől feküdt, közel az állomáshoz, ahol véget ér az alagút. A koponya teljesen összezúzódott. Ez lehet az esés következménye is. A test másképpen nem kerülhetett a sinek mellé. Ha egy szomszédos utcából hozták volna ide, akkor át kellett volna haladni az állomás sorompóin, és az őr biztosan felfedezte volna. Ez teljesen bizonyosnak tűnik. Helyes. Az ügy egyszerű. A férfi élve vagy holtan kiesett a vonatból, vagy pedig kilökték. Eddig világos minden. Kérem, folytassa. Azok a vonatok, amelyek ezen a vonalon közlekednek, nyugatról keletre haladnak. Legtöbbjük egyszerű városközi vonat. Mások Vilsdamből, illetve a környékről jönnek. Azt pontosan megállapíthatjuk, hogy a fiatal ember halála pillanatában, valamikor késő este ezen az útvonalon utazott, de azt már lehetetlenség kideríteni, hogy melyik állomáson szállt fel a vonatra. Természetesen a jegyéből ez kiderül. A zsebében nem találták meg a jegyét. Nem volt jegye? Kedves vatszalom, ez igazán különös. Tapasztalatom szerint nem lehet úgy belépni egy városközi vonat peronjára, hogy ne ellenőriznék a jegyünket. Feltételeznünk kell tehát, hogy a fiatalembernek volt jegye. Azért vették el tőle, hogy eltitkolják azt, hol szállt fel a vonatra. Ez is lehetséges. Minden nagyon érdekes. Jól tudom, hogy a rablásnak nem volt nyoma. Látszólag nem. Itt van a tárgyainak listája. Tárcájában két font és 15 shilling volt. Nála volt a Capital and Counties Bank, Vulicci fiókjának csekkfüzete is. Ez segített kideríteni a személyazonosságát. Továbbá találtak két első emeleti páhoi jegyet a Vulics színházba, az aznap esti előadásra, és egy paksaméta technikai leírást. Holmes elégedetten kiáltat fel. Végre helyben vagyunk, Watson. Brit kormány, Woolwich, fegyvergyár, technikai papírok, Mycroft bátyám, a lánc teljes. De ha nem tévedek, már itt is van, és majd megmagyaráz mindent. Egy pillanattal később Mycroft Holmes magas és méltóság teljes alakja jelent meg a szobában. Termetes és tagba szakadt volt, alakja nyers fizikai erőt sugárzott. De e fölött az ormútlan alapzat fölött egy mesterien formázott fej ült, uralkodói szemöldökkel, acélszürke, mélyen ülő fürge szemekkel, határozott ajkakkal, olyan érzékeny mimikával, hogy az első pillantás után elfeledtette a lomhatestet, és csak az intelligencia jellegzetességei ragadták meg a figyelmet. A nyomában belépett régi barátunk, Lestrade a Scotland járdról, soványan és komoran. Arcuk zordsága komoly nyomozást ígért. A felügyelő szó nélkül fogott kezet velünk. Mycroft Holmes levetette felöltőjét, és elhelyezkedett az egyik székben. Egy borzasztóan idegesítő eset, Sherlock – mondta. Rettenetesen utálom megváltoztatni a szokásaimat, de most kénytelen voltam. Sziám jelenlegi helyzetét tekintve igen kínos, hogy távol kell lennem az irodától, de igazi krízis helyzet alakult ki. A miniszterelnököt soha nem láttam még ennyire dühösnek. A tengernagyi hivatal olyan lett, mint egy felbolygatott mégkaptár. Olvastál az esetről? Éppen most fejeztük be. Mi volt a technikai papírokban? Ah... Éppen ez a lényeg. Szerencsére nem terült ki. A sajtó igen dühös lenne, ha megtudta volna. Azok a papírok, amelyeket ez a szerencsétlen fiatalember a zsebében hordott, a Bruce Partington tenger alatt járó tervei voltak. Microft Holmes ünnepélyesen beszélt. Látszott rajta, hogy tisztában van az ügy komolyságával. Testvérével együtt várakozva ültünk. Biztosan hallottak már róla. Azt gondoltam, hogy ezt már mindenki tudja csak a név ismerős a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A legnagyobb gonddal őrzött kormánytitok volt. Megtudhatják tőlem, hogy a Bruce Partington művelet eredményeként mindenféle vízi hadviselés megszűnt volna. Két évvel ezelőtt az állami költségvetésből különítettek el egy igen nagy összeget, hogy megszerezzék a találmány monopóliumát. Mindent elkövettek, hogy titokban tartsák az ügyet. A meglehetősen bonyolult tervet, amely harminc különböző szabadalmat tartalmaz, ezek mind szükségesek a végeredményhez, egy a fegyvergyárhoz tartozó titkos irodában tartották, egy biztonságos széfben, betörő biztos ablakok és ajtók mögött. A tervhez semmilyen módon nem lehetett hozzáférni. Ha a tenger alatt járó főépítésze meg akarta nézni, még ő is rá volt kényszerítve, hogy a Vulics irodáit felkeresse. És mindennek ellenére ott voltak a halott fiatal hivatalnok zsebében, London szívében. Hivatalos szemszögből nézve, borzasztóan kínos. – De visszaszerezték őket? – Nem, Sherlock, nem! – Éppen ez a bökkenő. Tíz iratot vittek el a Vulicsből. Kádagen West zsebében ebből hét darab volt. A három legfontosabb eltűnt. Ellopták. Mindent félre kell tenned, Sherlock. Ne törődj a szokásos kis rendőrségi rejtéjeiddel. Ezt az életbe vágó nemzetközi ügyet neked kell megoldanod. Miért vitt el veszt az iratokat? Hol vannak a hiányzó iratok? Hogyan halt meg? Hogy került a holteste oda, ahol megtalálták? Hogy lehet helyrehozni a bajt? Ha megtalálod a válaszokat ezekre a kérdésekre, akkor igen nagy szolgálatot teszel a hazádnak. Miért nem te magad oldod meg az ügyet, Mycroft? Éppen annyit tudsz, mint én. Lehetséges, erlok de ez az eset a részletekem múlik. Ha megadod nekem a részleteket, én egy karosszékből összerakok neked egy remek szakértői véleményt. De az ide-oda szaladgálás, vasúti őrök kikértezése, a nagyítóval való keresgélés, nos, ez nem az én stílusom, nem, nem. Te vagy a megfelelő ember, te tudsz ennek a végére járni. Ha szeretnéd neved a kitüntetettek jegyzékében látni, akkor... A barátom mosolygott, és megrázta a fejét. Én csak is a játék öröméért játszom, szögezte le. Az eset kétségkívül mutat érdekes vonásokat, örömmel járok a végére. De szeretnék még egy pár adatot hallani. A legfontosabb adatokat és címeket lejegyeztem erre a lapra. A tervek aktuális őrzője, Sir James Walter. A híres kormány szakértő, akinek kitüntetéseit és címeit csak két sorban lehet felsorolni. A szolgálatban őszült meg, igazi úriember, a legelőkelőbb házak kedvelt vendége, és mindemellett olyan ember, akinek hazaszeretete kizár bármiféle gyanúsítást. Ő birtokolja az egyik kulcsot a széphez. Hozzá kell tennem, hogy a papírok egész biztosan a széfben voltak hétfő délelőtt. És Sir James három óra körül indult Londonba, és magával vitte a kulcsot is. Az incidens estéjén, a Barclay street tartózkodott Sinclair Admirális házába. Ezt az adatot ellenőrizték? Igen. Testvére Valentine Walter ezredes tanúsította, hogy mikor távozott Woolwichból. Sinclair Admirális pedig azt, hogy mikor érkezett Londonba. Így Sir James nem játszik szerepet az esetben. Kinél van a másik kulcs? Sidney Johnson úrnál, a hivatal vezetőjénél és rajzolójánál. Negyven év körüli férfi, házas, öt gyereke van. Egy csendes, morózus ember, de a közszolgálatban kiváló minősítést ért el. Saját vallomása alapján, amelyet szóról-szóra megerősített a felesége is, a munkaideje lejárta után az egész hétfő estét otthon töltötte, és a kulcs nem került le az óraláncáról, ugyanis ott őrzi. Mesélj nekünk Cadagan Westről! Tíz éve dolgozott a hivatalban, mégpedig kiválóan. Forrófejű, indulatos ember hírében állt, de egyenes, becsületes férfi volt. Semmit nem tudunk felhozni ellene. Sidney Johnson után ő következett a hivatalban. Feladatai révén minden nap kapcsolatba került a tervekkel, senki más nem férhetett hozzájuk. Kizárta el aznap este a terveket, Sidney Johnson úr, a hivatal vezetője. Nos, az teljesen nyilvánvaló, hogy kivitte előket. őket. Meg is találták ennél a fiatal hivatalloknál. Kadegen hát vesztnél. Ezt véglegesnek tekinthetjük, nem? Igen, Sherlock, bár sok minden magyarázatra szorul. Először is miért vitte el? Gondolom, elég sokat értek. Igen, könnyen kaphatott volna értük akár több ezer fontot is. Tudsz mondani bármiféle lehetséges okot a rablásra, azon kívül, hogy valaki eladja azokat? Nem, nem tudok. Akkor ez lesz a kiinduló hipotézisünk. A fiatal veszt ellopja az iratokat. Ezt pedig csak úgy tehette meg, ha volt egy másolt kulcsa, több másolt kulcsa. Be kellett jutni az épületbe, és ki kellett nyitnia a szobát is. Nos, akkor több másolt kulcsa volt. Elvitte a terveket Londonba, azzal a szándékkal, hogy eladja azokat, közben pedig nyilvánvalóan arra törekedett, hogy másnap reggelig visszategye őket a szépbe, mielőtt parkinek is feltűnne a hiányuk. Árulása közben, Londonban érte utol a halál. Hogyan? Feltételezzük, hogy akkor ölték meg és lökték ki a vonatból, amikor már visszafelé tartott Vulicsbe. Oldgate, ahol a testet megtalálták, elég messze essik a London Bridge megállótól, pedig ott kellett volna leszállnia, ha Vulicsba tartott. Több ok miatt is elmulaszthatta a leszállást. Például egy fontos beszélgetés miatt… Ez a beszélgetés vezetett aztán ahhoz az erőszakos jelenethez, amely a halálával végződött. Valószínűleg kilökték a vonatból, és a sínek közé esve halt meg. Gyilkosa ezután egyszerűen becsukta az ajtót. Olyan sűrűköd volt, hogy semmit sem lehetett észrevenni. Jelenlegi tudásunkhoz képest ez a legelfogadhatóbb válasz, de Sherlock annyi részlet homályos marad. A gondolatmenet kedvéért feltételezzük, hogy a fiatal Cadogan West elhatározta, hogy mindenképpen eljuttatja az iratokat Londonba. Ez esetben találkozót beszélt volna meg egy számára idegen ügynökkel, és nem szervezett volna magának programot estére. Ehelyett színházba készült a jegyesével, akit félúton hagyott hirtelen magára. Csak álcázás volt, mondta Lesztrád, aki eddig türelmetlenül hallgatta a beszélgetést. Elég különös álcázás lehetett. Ez az első ellenvetésem. Másodszor, feltételezzük, hogy Londonban találkozik az ügynökkel. Vissza kell vinnie a terveket még az éjszaka. Összesen tizet vitte el, és a zsebében mindössze hetet találtak meg. Mi történt a többi hárommal? Nyilvánvaló, hogy nem önszántából adta oda. Továbbá, hol van az árulás díja? Meglehetősen sok pénzt kellett volna találniuk nála. Számomra teljesen világos, mondta Lestrade. – Nincs kétségem afelől, hogy mi történt. Azért vitte el az iratokat, hogy eladja őket. Találkozott az ügynökkel, de az árban nem tudtak megegyezni. Elindult haza, de az ügynök követte. A vonatban az ügynök megölte, elvette a három legfontosabb iratot, aztán a holttestet kidobta a vonatból. Ez mindent megmagyaráz, nemde? És hogy, hogy nem találták meg a jegyét? A jegy elárulta volna, hogy melyik megállóhoz esik legközelebb az ügynök otthona, ezért ő vette ki a halott zsebéből. Remek, Lesztrád! Remek! mondta Holmes. Minden összel. Ha ez így van, akkor ki is derítettük az ügyet. Egyrészt az áruló már halott, másrészt a Bruce Partington tenger alatt járó tervei valószínűleg már a kontinensen vannak. Mi is a tendünk? Lépja tettek mezeére, Sherlock, kiáltotta Mycroft talpra ugorva. Minden porcikám tiltakozik ezzel ellen a magyarázat ellen. Használd a képességeidet. Menj el a gyilkosság helyszínére. Beszélj azokkal, akiknek közük volt az esethez. Semmi ne kerülj el a figyelmedet. Pályafutásod alatt még nem volt ehhez hasonló alkalom. Nagy szolgálatot tehetsz a hazádnak. Jó, jó, mondta Holmes a vállát vonogatva. Jöjjön, Watson! És ön, rád csatlakozna hozzánk egy-két óra erejéig? Nyomozásunkat az Old Géti állomásnál kezdjük. Viszontlátásra, Mycroft! Este felé beszámolok az eredményekről, de figyelmeztetlek előre, hogy ne számíts túl sokra. Egy órával később Holmes, Lestrád és Jómagam ott álltunk a sinek mellett, azon a ponton, ahol a szerelvény elhagyja az alagutat, közvetlenül oldgét állomás előtt. A vasúti társaságot egy udvarias, vörösarcú arcú, öreg úriember képviselte. Itt feküdt a holtest, mondta, és a sinektől körülbelül három lábnyira lévő pontra mutatott. Felülről nem eshetett ide, mert amint önök is látják, ott csak a csupasz falak vannak. Csak is a vonatból eshetett ki, és amennyire ki tudtuk teríteni, a vonat hétfőn, éjfél körül haladt át. A kocsikban találtak bármiféle erőszakra utaló nyomot? Nem találtunk semmi ilyen nyomot, és a halott menetjegye került elő. Egyetlen ajtót sem találtak nyitva? Nem, mind zárva volt. Ma reggel kaptunk egy friss információt, mondta LeStrad. Egy utas, aki hétfőn éjszaka 11.40-kor egy városközi vonaton ült, amely áthaladt Oldgéten, azt állítja, hogy közvetlenül az állomás előtt hallott egy nagy puffanást, mintha valaki kiesett volna a vonatból. Azonban sűrű köd volt, és nem lehetett látni semmit. Akkor nem jelentette az esetet senkinek, de… Mi történt Holmes urral? Barátom feszült figyelemmel merett a sénekre arra a pontra, ahol azok kipukkannak az alagútból. Olt gét egy csomópont, és ott váltók sokasága volt látható. Kérdő tekintetét ezekre szegezte, összeszorította ajkait, orcimpái remektek, és sűrű szemöldökét töprengve húzta össze. Nagyon jól ismertem ezt az állapotát. A váltók, mormolta. A váltók. Mi van velük? Mire gondol? Feltételezem, hogy nincs túl sok váltó ezen a vonalon. Nem, csak egy pár. És egy kanyar. Váltók és kanyar. Istenem, bár csak így lenne. Mit mond, Holmes úr? Talán rájött valamire? Hmm, egy futó ötlet, csak egy sejtés, semmi több. De az eset egyre érdekesebb. Egyedülálló, egészen rendkívüli, és végső soron lehetséges. A síneken nem látok vérnyomot. Nem is találtunk. De ha jól értettem, ilyen súlyos sebe volt. A csontjai eltörtek, de belső sérülésnek nem volt nyoma. De mindenképpen véreznie kellett. Megvizsgálhatnám azt a vonatot, amelyen az utas hallotta az zuhanás hangját, Sajnos nem lehetséges, Holmes úr, a szerelményt szétszették, és a kocsikat újra rendezték. Biztosíthatom, Holmes úr, mondta Lestrade, hogy a kocsikat alaposan átvizsgáltuk, én magam is ott voltam. Holmes gyakran volt türelmetlen a nála kevésbé értelmes emberekkel, ez volt barátom hibái közül az egyik legszembetűnőbb. Rendben van, mondta elfordulva, de én éppenséggel nem a kocsikat szerettem volna megvizsgálni. Vátszon, itt végeztünk. Nem tartjuk fel tovább, lesz rát felügyelő. Nyomozásunkat Vulicsban folytatjuk. A London Bridge-nél Holmes egy sürgönyt adott fel a bátyjának, amelyet nekem is megmutatott. Így szólt Felcsillant némi fény a sötétben, de ki is hunyhat? Kérlek, azonnal küld el egy futárral a Baker Streetre azoknak a nemzetközi kémeknek és ügynököknek a nevét és a címét, akik jelenleg Angliában tartózkodnak Sherlock. Ez majd a segítségünkre lesz mondta, amint elfoglaltuk helyünket a Vulics felé tartóvonaton. Igazán le vagyunk kötelezve Mycroft bátyámnak, mivel egy olyan esettel ismertetett meg, amely teljességgel rendkívüli. Kifejező arcán még mindig a megfeszített összpontosítás látszott, amely azt mutatta, hogy valamilyen új és fontos körülmény új vágányra terelte gondolatait. Nézzék a lelógó fülű, vadász vadászkutyát, amint a ketrecében henyél, és ugyanazt a kutyát, Csillogó szemekkel, feszülő izmokkal, amint zsákmánya után ered. Nos, Holmes is ilyen változáson ment keresztül reggel óta. Semmiben nem hasonlított ahhoz a pegyhütt, henyélő alakhoz, aki szürke házi kabátjában fáradhatatlanul zsörtölődött a ködös reggelen. Itt van valami kézzel fogható. Ennek van célja? mondta. Valóban ostoba voltam, hogy ez a lehetőség eddig nem jutott az eszembe. Én még semmit sem értek az egészből. A megoldás még előtte is rejtély, de van egy ötletem, amely segíthet feltárni. A férfit valahol máshol ölték meg. A teste pedig a kocsi tetején volt. A tetején? Hihetetlennek tűnik, ugye? De nézzük a tényeket. Puszta véletlen, hogy ott találták meg, ahol a vonat imbolyog és himbálózik, mivel át kell haladnia a váltókon? Ez nem egy olyan pont, ahol a tetűretet tárgy vélhetően lehesik? A váltók nem befolyásolják a vonatbeli tárgyakat. A test vagy a tetőről csúszott le, vagy pedig egy igen különös egybeesés történt. Vegyük a vér esetét. Nyilván azért nem találtak vérnyomokat a sineken, mert az máshol folyt ki a holttestből. A tények önmagukban is érdekesek, de együtt tekintve őket meggyőző erővel bírnak. És így az is érthető, miért nem találták meg a jegyét. Pontosan. Másképpen nem lehetne megmagyarázni, hogy miért nem volt jegye. Azaz, kezd összeállni a kép. De ha feltételezzük is, hogy így történt, még mindig nagyon távol állunk attól, hogy halál a rejtéjét megmagyarázzuk. Valóban, nemhogy leegyszerűsödött volna az ügy, hanem még bonyolultabbá vált. Talán, mondta Holmes elgondolkodva, talán. Csendesen elmélkedett. Így érkeztünk meg Vulicsba. Kocsit hívott, és elővette zsebéből Microft jegyzeteit. Több érintett szemét meg kell látogatnunk ma délután, mondta. Azt hiszem, Sir James Walter megérdemli, hogy elsőként őt keressük föl. A híres hivatalnok egy gyönyörű villában lakott. A kertje egészen a temze partjáig nyúlt. Amikor odaértünk, a köd kezdett felszakadozni, és egy halvány napsugár is megjelent. A csengő hangjára egy inas nyitott ajtót. Sir James, uram! kérdezte ünnepélyes arccal. Sir James ma reggel meghalt. Szentséges ég! kiáltott fel Holmes többentel. Hogyan történt? Ha befáradnak, beszélhetnének a testvérével, Valentine ezredessel. Igen, ez a legjobb, amit tehetünk. Egy félig elsötétített nappaliba vezetett bennünket, ahol hamarosan megjelent az elhunyt tudós testvére, egy ötven év körüli, magas, jóképű, világos szakállú férfi. Zavaros szeme, foltos arca, rendetlen haja a házra szakadt hirtelen csapásról árulkodott, Még a beszéd is nehezére esett. – Az a szörnyű botrány az oka mindennek, mondta. Fivérem, Sir James ilyen érzékeny volt a becsületére, és ezt az esetet nem élte túl – tönkretette a szívét. Mindig olyan büszke volt az általa vezetett részleg megbízhatóságára, és most minden összedőlt. Abban reménykedtünk, hogy a segítségünkre lesz az eset tisztázásában. Biztosíthatom, hogy számára is épp akkora csapás volt, mint az önök számára és számomra, azaz minden érintett számára. Egyébként már mindent elmondott a rendőrségnek. Természetesen nem vonta a kétségbe, hogy Kadagan veszta bűnös, de elképzelni sem tudta, hogy ez hogyan történhetett meg. Esetleg ön ki tudná egészíteni valamivel, ami új megvilágításba helyezi az ügyet? Én csak annyit tudok, amit olvastam, vagy hallottam az esetről. Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, Mr. Holmes, de remélem megérti, hogy jelenleg igen zaklatott állapotban vagyok. Úgyhogy kérem, fogja rövidre kérdéseit. Hát ez valóban váratlan fejlemény, dünnyögte barátom, amikor már ismét a kocsiban ültünk. – Kíváncsi lennék, hogy természetes halállal halt meg, vagy pedig öngyilkos lett szegény. – Ha az utóbbi történt, akkor lehet a lelkiismeret furdalás jele amiatt, hogy elmulasztotta valamilyen kötelességét? Hmm, – Ez még a jövő titka. – Most elmegyünk Kadegen Vesztékhez. A gyászoló anya egy kicsiny, de gondozott házban lakott a külvárosban. Az öreg hölgy félájult volt a gyásztól, úgyhogy semmiben sem tudott a segítségünkre lenni, de ott volt mellette egy sápat fiatal hölgy, aki Violet Westbury kisasszonyként mutatkozott be. Ő volt az elhunyt jegyese, illetve ő látta utoljára azon a végzetes estén. Nem tudom megmagyarázni, Mr. Holmes, mondta. A tragédia óta nem hunytam le a szemem. Éjjel-nappal csak gondolkodom, gondolkodom, hogy mi lehet az igazság. Artúr a legcéltudatosabb, a leglovagiasabb és a leghazafiasabb ember volt a földön. Inkább hagyta volna, hogy levágják a jobb kezét, semmint, hogy eladjon egy a gondjaira bízott államtitkot. Aki ismerte őt, annak ez az eset abszurd, lehetetlen és elképzelhetetlen. És a tények, Westbury kisasszony? Igen, igen, bevallom. Nem tudom megmagyarázni őket. Talán szűkében volt? Nem. Igényei szerények voltak, a fizetése pedig magas. Sikerült is félretennie pár száz fontot, és úgy volt, hogy új évkor összeházasodunk. Nyugtalanságnak nyoma sem volt rajta? Kérem, is kisasszony, legyen teljesen őszinte hozzánk. Társam éles szeme észrevette, hogy a hölgy zavarba jött. Elpirult és bizonytalanná vált. Hát igen, mondta végül. Az volt az érzésem, hogy nyomasztja valami. És ez már régóta tartott? Csak az utolsó héten volt ilyen. aggódott valamiért. Egyszer próbáltam rávenni, hogy mondja el, mi bántja. Annyit mondott csupán, hogy a munkájával kapcsolatos. Túlságosan is fontos ahhoz, hogy beszélhetne róla, azt mondta. Többet nem tudtam kihúzni belőle. Holmes elkomorodva nézett. Folytassa, Westbury kisasszony, folytassa, még akkor is, ha látszólag a jegyese ellen szólnak a tények. Nem tudhatjuk, mi fog kisülni az ügyből. Igazán nincs több mondani valóm. Egy párszor úgy tűnt, hogy mégiscsak elfogja mondani, hogy mi is nyomasztja. Egyik este a titok fontosságáról beszélt, és ha jól emlékszem, hozzátette, hogy a nemzetközi kémek biztosan nagyon sokat fizetnének érte. Holmes egyre jobban elkomorodott. Mondott még valami mást is? Azt mondta, hogy az ilyen ügyeket felelőtlenül kezelik, és hogy egy áruló nagyon könnyen megszerezhetné a terveket. Mostanában tette ezeket a megjegyzéseket? Igen, a napokban. Most kérem meséljen az utolsó estéről. Úgy volt, hogy színházba megyünk. Olyan sűrű köd volt, hogy nem volt értelme kocsiba ülni. Gyalog mentünk. Utunk az irodája mellett vezetett el. Aztán váratlanul eltűnt a ködben. Egyetlen szó nélkül. Felkiáltott. Ennyi volt az egész. Vártam rá, de nem tért vissza, így hazamentem. Következő reggel, amikor kinyitott az iroda, már jöttek kérdezősködni. Délkörül tudtuk meg a szörnyű híreket. Ó, oh, Mr. Holmes, bárcsak ön megmenthetné a becsületét. Olyan sokat jelentett számára. Holmes szomorúan ingatta a fejét. "Jöjjön, Watson, mondta. A mi útunk máshová vezet. El kell mennünk abba az irodába, ahol a terveket őrizték, Nyomozásunk kezdetén is elég sok minden szólt a fiatalember ellen, de most még sötétebb színben kezd feltűnni. Tette hozzá, amint a kocsink elindult. A közeledő esküvője még a büntény oka is lehetett, természetesen pénzhez akart jutni. Mivel beszélt róla, az ötlet biztosan megfogalmazódott benne. A lányt majdnem a bűntársává tette, mesélve neki a terveiről. Ilyen szomorú eset. De Holmes, a jelleme mégiscsak ellentmond ennek. Aztán miért kellett eltűnnie a ködben, magára hagyni a kedvesét ahhoz, hogy elkövesse büntettét? Pontosan. Bizonyosan fel lehet hozni több ellenérvet is, de éppen ettől különleges az eset. Az ellentmondásokra kell magyarázatot találni. Sidney Johnson úr, az iroda vezetője már a hivatalában várt ránk, és azzal a tisztelettel fogadott, amelyet Holmes névjegykártyája mindenhol kiváltott. Egy középkorú, sovány, barátságtalan, szemüveges férfi volt, az arca elgyötört, a keze reszketett az elmúlt napok megpróbáltatásai miatt. – Nagy baj van, Holmes úr, nagy baj! Hallotta, hogy a főnököm meghalt? – Éppen az ő házába jövünk. – az egész hivatal a feje áll. A főnök halott, Kadegen West halott, az iratainkat ellopták, és mindennek ellenére, amikor hétfő este bezártuk az irodát, akkor éppen olyan hatékonyak voltunk, mint a kormány bármelyik részlege. Édes Istenem, még belegondolni is szörnyű, hogy éppen vesztnek kellett elkövetnie ezt a büntettet. Szóval megvan győződve a bűnösségéről? Más lehetőséget nem látok. Én éppen úgy megbíztam benne, mint jó magamban. Hány akkor zárták be az irodát hétfőn? Öt órakor. Ön zárta be? Igen, mindig én hagyom el utolsónak. Hol voltak a tervek? A páncélszekrényben. A saját kezemmel zártam be. Van az épületnek éjjeli őre? Van, de több részleg van a gondjaira bízva. Egy öreg katona és teljes mértékben megbízható ember. Azon az estén semmi gyanúsat nem vett észre, bár a köd elég sűrű volt, persze. Feltételezzük, hogy Kategen West be akart jutni az épületbe, a munkaidő lejárta után. Ebben az esetben ahhoz, hogy hozzáférhessen az iratokhoz, három kulcsra lett volna szüksége, nemde? Igen, pontosan. Szüksége lett volna a külső ajtó, az iroda és a páncélszekrény kulcsára. És ezek a kulcsok csak önnél, illetve Sir Jamesnél voltak megtalálhatók. Nekem az ajtókhoz nincsen kulcsom. Nálam csupán a páncélszekrény kulcsa van. Sir James pontos, rendes ember volt? Igen, azt hiszem. A szóban forgó három kulcsot is mindig egy karikára felfűzve tartotta magánál. Mindig csak így láttam nála a kulcsokat. És ezt a kulcstartót Londonba is magával vitte? Azt mondta legalábbis. És ön sem tette le soha a kulcsát? Nem, soha. Akkor, ha veszt volt a tettes, rendelkeznie kellett másolatokkal. És mégsem találtak nála semmi ilyesmit. Még egy kérdés. Ha egy hivatalnok, aki ebben az irodában dolgozik, el akarta adni a terveket, nem lett volna egyszerűbb lemásolni azokat, ahelyett, hogy elvigye az eredetiket? Ahhoz, hogy pontos másolat készüljön, igen alapos mérnöki tudással kellene rendelkeznie az illetőnek. De feltételezem, hogy Sir James, ahogyan ön is, illetve West is, rendelkezett ilyen fokú tudással. Kétségtelenül így van, de kérem, Mr. Holmes, ne rángasson bele engem is ebbe az ügybe. Mi értelme van ezen töprengeni, ha egyszer megtalálták az eredeti terveket Westnél? Nos, azért, mert meglehetősen különös, hogy vállalta annak a kockázatát, hogy elviszi az eredeti iratokat, miközben biztonságosan lemásolhatta volna őket, és a másolatok is megfeleltek volna a céljainak. Valóban különös, de mégis ezt tette. Minden beszélgetés felszírre hozza az ügy egyik megmagyarázhatatlan részletét. Szóval három irat még mindig hiányzik. Ha jól értettem, Éppen a legfontosabbak. Igen, így van. Mondhatjuk tehát, hogy ha valakinek a kezében van az a három terv, akkor a másik hét nélkül is meg tudja építeni a Bruce Partington tenger alatt járót? Erről már tettem jelentést a tengernagyi hivatalnak, de ma újra átnéztem a rajzokat, és kétségeim támadtak. A kettős szelep az önműködő zárral az egyik olyan rajzon található, amely megkerült. Ha csak nem fedezték ezt már fel, a külföldiek nem tudják megépíteni ennélkül a tenger alatt járót. Természetesen ez az akadály leküzdhető. De a három hiányzó tervrajz a legfontosabb. Kétségtelenül. Engedelmével körülnéznék a helyszíneken. Pillanatnyilag nincs több kértése. Holmes megvizsgálta a páncélszekrény zárját, az iroda ajtaját, illetve az ablak vastábláit. Már kint jártunk az udvaron, amikor valami felkeltette az érdeklődését. Az ablak alatt egy babérbokor állt, amelynek ágai le voltak hajlítva és törve. Figyelmesen megvizsgálta az ágakat, majd szemügyre vette a földön lévő elmosódott nyomokat is. Végül megkérte az irodavezetőt, hogy csukja be a vas táblákat, és akkor felhívta arra a figyelmemet, hogy középen nem illeszkednek pontosan, Maradt köztük egy rés, amelyen látni lehet, hogy mi történik odabent. A nyomok három nap alatt már elmosódtak. Lehet, hogy vezetnek valahova, lehet, hogy nem. Nos, Watson, azt hiszem, Hulics már nem tartogat érdekességet számunkra. Nem jutottunk túl sokra. Lássuk, mihez tudunk kezdeni. Londonban. Még mielőtt elhagytuk Vulic állomását, felfedeztünk valamit. A jegyárus bizalmasan elmondta, hogy hétfő este ő látta Kadagen ugyanis látásból ismerte, amint a nyolc ös vonattal Londonba igyekezett. Egyedül volt, és csak oda vett egy harmadosztályra szóló jegyet. A jegyárust akkor meglepte, hogy mennyire izgatott és ideges. Annyira reszketett, hogy nem tudta elvenni a visszajáró pénzt. A hivatalnoknak kellett segítenie. A menetrendből kiderült, hogy West csak a negyed-kilences vonattal utazhatott, mivel a mennyasszonyát fél nyolc körül hagyta el. – Rekonstruáljuk, hogy mi is történt Watson – mondta Holmes egy fél órás csendes gondolkodás után. – Nem emlékszem, hogy közös nyomozásaink során találkoztunk volna ennyire bonyolult esettel. Minél több információhoz jutunk, annál homályosabb lesz az egész ügy. De talán mégis előbbre jutottunk egy kicsit. A Vulicsban tett nyomozásunk eredményei összességében a fiatal Kadagen West ellen szólnak, de az ablaknál talált nyomok megengednek egy másik hipotézist is. Feltételezzük például, hogy egy idegen ügynök próbálta becserkészni őt. Ilyen körülmények között nem beszélhetett róla, de a gondolatait abba az irányba terelhette, amelyről jegyesének tett megjegyzései árulkodnak. Edi rendben van. Most feltételezzük, hogy amikor kedvesével a színházba tartottak, hirtelen megpillantotta a ködben az ügynököt, amint az iroda felé tart. Hirtelen ember volt, aki hamar meghozta döntéseit. A hivatása volt számára a legfontosabb. Követte az ügynököt, az ablakon keresztül látta, amint az kiveszi a dokumentumokat, és rajta ütött a tolvajon. Ebben az esetben megszűnik az az ellentmondás, hogy miért lopja el valaki a terveket, ha másolatokat is tud róla készíteni. Egy kívülálló csak az eredetiket vihette el. Eddig a pontig minden világos. És mi a következő lépés? A továbbiakban már akadályokba ütközünk. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen helyzetben West a következőket teszi. Lefüleli a tolvajt, riadóztatja a rendőrséget. Miért nem ezt tette? Vajon egyik fejjebb valója lopta el a terveket? Ez megmagyarázná West viselkedését. Vagy talán a tolvaj elmenekült a ködben? West pedig elindult Londonba, hogy a lakásán kapja el, feltéve, hogy tudta, hol lakik? Nagyon erős lehetett ez a késztetése, ha hagyta jegyesét az utcán, anélkül, hogy bármit is mondott volna neki. A nyomok itt megszakadnak, és egy hatalmas űr van hipotézisünk, és a között a tény között, hogy West hol teste a hét illattal együtt egy városközi vonat tetején feküdt. Most a másik végéről kell megvizsgálnunk az ügyet. Ha Mycroft elküldte a listát, amit kértem, akkor megtalálhatjuk emberünket és akkor már két vonalon indulhatunk el, egy helyett. Számításunk beigazolódott. A Baker Streeten már várt egy levél. Lóhalálában hozta egy állami futár. Holmes átfutotta, aztán oda nyújtotta nekem. Több apró halacska is van, de elég kevés olyan, aki egy ilyen nagyszabású merényletbe fogna. A következőket érdemes számításba venni. Adolf Meyer, címe Westminster, Great George Street 13. Louis LaRotière, címe Notting Hill, Camden Mansion. Hugo Oberstein, címe Kensington, Colfield Garden 13. Az utóbiról tudjuk, hogy hétfőn Londonban volt, de most jelentették, hogy már távozott. Örömmel hallom, hogy találtál némi reménysugarat. A kabinet feszülten várja a jelentésedet. A legfelsőbb körök sürgetik az ügyet. Az állam minden erejével támogat, és mindenben a rendelkezésedre áll. Mycroft. Tartok attól, mondta Holmes mosolyogva, hogy a királynő lovai és emberei nem tehetnek semmit az ügy érdekében. Kiterítette London térképét, és figyelmesen hajolt fölé. – Végre! – kiáltott fel megelégedetten. – Kezd a dolgok állása a miavunkra javunkra billenni. Watson, most már teljesen biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk oldani a rejtét. Holmes váratlan jókedvel veregette meg a vállam. – Elmegyek egy kis időre, ne aggódjon, csak egy felderítés, nem fogok semmi komolyat tenni anélkül, hogy barátom és életrajzíróm ne lenne mellettem. Várjon itt rám, egy-két óra múlva már itt is leszek. Ha unatkozik, fogjon tollat, és írja meg, hogyan mentettük meg az országot. Lelkesedése rám is átragadt. Mivel nagyon jól tudtam, hogy ennek alapos oka van, másképpen nem változott volna meg ennyire, máskor oly komoly viselkedése. Azon a novemberi estén sokáig várakoztam türelmetlenül. Végül kilenc után üzenetet küldött. Kensingtonban, a Gloucester Streeten Goldini éttermében vacsorázom. Kérem késlekedés nélkül csatlakozza hozzám, hozzom magával feszítővasat, tolvajlámpát, vésőt és revolvert is. Holmes. Egy méltó polgárhoz képest elég különös felszereléssel baktattam a ködös sötét utcákon. Ügyesen elrejtettem mindent a kabátom alatt, és egyenesen a megadott címre mentem. Barátom ott ült az ízléstelen olasz vendéglő egyik asztalánál. Vacsorázik valamit? Ha nem, kérem csatlakozzon hozzám, Igyon egy kávét és egy kurászáót. Kóstolja meg a tulajdonos szívarját. Jobb, mint ahogy az ember azt elsőre gondolná. Megvannak az eszközök? Itt van minden a felöltömben. Remek! Hadd foglaljam össze, hogy mire jutottam és mire készülünk. Most arra már világos az ön számára is, Watson, hogy a fiatalember testét valaki a vonat tetejére helyezte. Ez már nyilvánvaló volt, attól a pillanattól kezdve, hogy megállapítottam, nem a kocsiból, hanem a tetőről esett le. Nem dobhatták le egy hídról? Azt kell mondanom, hogy ez lehetetlen. Ha megvizsgál egy ilyen tetőt, látni fogja, hogy enyhén domború, és a szélén nincs semmilyen melvéd. Azaz, ha nem megfelelően helyezik rá a testet, akkor az lecsúszik róla. De hogyan tették fel oda? Ez az a kérdés, amelyre választ kell keresnünk. Egyetlen módon történhetett. Ön is tudja, hogy West Endben a föld alatti vonatok néhány ponton kibukkannak a felszínre. Halványan emlékszem én is, hogy amikor arra utaztam, előfordult, hogy ablakokat láttam a fejem fölött. Nos, ha feltételezzük, hogy a vonat egy ablak alatt áll meg, akkor jelentene-e bármiféle nehézséget az, hogy elhelyezzenek a tetején bármit is? Ez képtelenségnek tűnik. Idézzük fel azt a régi axiómát, amely szerint ha már minden elmélet megdőlt akkor ami még fenntartható, bármennyire is képtelenségnek tűnjön, az lesz az igazság. Amikor rájöttem arra, hogy a leghíresebb nemzetközi ügynök, aki már elhagyta Londont, egy a föld alattira néző házban lakott, annyira örültem, hogy ön meg is lepődött vidámságomon. Ó, hát ez volt az. Igen, ez történt. A célpont... Hugo Oberstein lett a Colfield Garden 13-ból. Ügyködésemet a Gloucester Road állomáson kezdtem, ahol is egy szolgálatkész hivatalnak elkísért a sínek mentén, és meggyőződhettem arról, hogy Colfield Garden hátsó ablakai a sínekre nyílnak. Sőt, azt is megtudtam, hogy lévén ez egy nagyobb vasúti vonallal való keleszteződés. A föld alatti vonatokat gyakran akár percekre is megállítják. Csodálatos Holmes megoldotta a rejtét. De csak eddig, Watson, csak eddig. Haladunk, de a cél még mindig messze van. Miután megvizsgáltam Colfield Gardens hátúról, előről is szemügyre vettem, és meggyőződtem arról, hogy a madarunk valóban elrepült. Egy tekintélyes ház. A szobái bútorozatlanok, és Oberstein az emeleten lakott az Inasával, aki valószínűleg bizalmas szövetségese lehetett. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Oberstein a prédáját átadni ment a kontinensre, és nem menekült. Nem kellett félnie a letartóztatástól, és egy amatőr házkutatásra valószínűleg egyáltalán nem számít. Már pedig mi pontosan ezt fogjuk tenni? Nem kérhetnénk házkutatási engedélyt, és akkor törvényes módon járnánk el? Bizonyíték hiányában nem nagyon. Egyáltalán mit remél ettől az egésztől? Soha nem lehet tudni, mire bukkanunk. Holmes, nekem nem tetszik ez az egész. Kedves barátom, ön örködni fog az utcán. A betörő munkát egyedül fogom végrehajtani. Most nincs idő szőrszál hasogatásra. Gondoljon Minecraft levelére, a tenger hivatalra, a kabinetre, a magas rangú személyre, aki eredményeket vár. Kötelességünk így cselekedni. A válaszom az volt, hogy felemelkedtem. Igaza van, Holmes, ez a kötelességünk. Felugrott és megrázta a kezem. Tudtam, hogy nem fogok csalódni önben, mondta, és szemében a gyöngétségnek olyan szikráját véltem felfedezni, amit még soha életemben nem láttam. A következő pillanatban már ismét komoly volt. Majdnem egy mérföldre van innen, de nem kell sietnünk, csak sétáljunk, mondta. Könyörgöm, ne hullass el a szerszámokat! A lehető legszerencsétlenebb fordulat most az lenne, ha önt, mint gyanús egyént őrizetbe vennék. Colfield Garden a közép-viktoriánus korszak jellegzetes építménye volt Westendben. Oszlopok és homokkődíszek ékesítették. Úgy tűnt, hogy a szomszédban gyerekzsúr van, ugyanis gyerekzsiva és zongoraszó hallatszott. Még mindig sűrűköd volt, de ez most kapóra jött nekünk. Holmes meggyújtotta a zseblámpáját, és a masszív ajtóra világított vele. – Ez nehéz ügy lesz – mondta. – Valószínűleg nem csak zárva van, hanem el is van reteszelve. – Jobban tennénk, ha az alaksornál próbálkoznánk. – A boltívek alatt elrejtőzhet abban az esetben, ha egy alkalmatlankodó rendőr megjelenne. – Segítsen bemászni, aztán áthúzom önt is – egy perc múlva már mind a ketten bent voltunk a terken. Alig, hogy beértünk az árnyékos részre, már is hallottuk egy rendőr lépteit. Amint eltávolodott, Holmes munkához is látott az ajtónál. Addig erőlködött és görnyedezett, amíg az ajtó egy hangos recsenéssel megadta magát. Beléptünk a sötét folyosóra, az ajtót behúztuk magunk után. Holmes ment elől a kanyargós szőnyegnél küli lépcsőn. Tolvaj lámpájának sápadt fénye megcsillant egy ablakon. Itt is vagyunk, Václav! Ez lesz az? Holmes kinyitotta az ablakot, és ekkor zajos a erősödő, erősödő morajt hallottunk. Egy vonat haladt el a sötétben. Holmes megvilágította az ablakpárkányt. Az elhaladó járművekből származó, vastagkorom réteg borította. Azonban helyenként le volt törölve. Most már láthatja, Watson, hogyan helyezték holtestet a vonatra. Ó, oh, Watson, hát ez meg mi? Kétségtelenül egy vérnyom. Az ablakkereten látható elszíneződésekre mutatott. A fokokon is látható. A bizonyítást befejezetnek tekinthetjük. Most már csak azt kell megvárnunk, hogy egy vonat megálljon az ablak előtt. Nem kellett sokáig várakoznunk. A következő vonat éppen úgy robogott ki az alagútból, mint az előző, de amikor kiért, lassított, és nagy fékcsikorgással éppen az ablak alatt állt meg. A vonat teteje még négy lábnyira sem volt az ablakpárkánytól. Holmes csendesen bezárta az ablakot. Eddig mindent sikerült bizonyítani, mondta. Mi a véleménye, Watson? Zseniális. Még önmagát is túlszárnyalta. Ebben nem érthetek egyet. Attól a pillanattól kezdve, hogy azt feltételeztem, a holtest a vonat tetején volt, ami nem volt egy meglepő ötlet, szóval onnantól kezdve már adódott minden. Ha az ügyben nem forognál a kockán igen fontos érdekek, eddigi eredményeink meglehetősen jelentéktelenek lennének. A neheze még mindig hátra van. De talán rábukkanunk még valamire, ami a segítségünkre lehet. Elindultunk a hátsó lépcsőn, és beléptünk az első emeleti lakásba. Az első szoba az ebédlő volt, sivár berendezéssel, és semmi érdekeset nem tartogatott számunkra. A hálószoba következett, amely ugyancsak kopár volt. Az utolsó szoba volt a legigéretesebb, társam módszeres vizsgálatba fogott. Könyvekkel és papírokkal volt tele, a dolgozószoba lehetett. Holmes gyorsan és gondosan minden fiók és szekrény tartalmát átkutatta, annélkül, hogy arca felderült volna egy pillanatra. Egy óra múlva ugyanott tartottunk, ahonnan elkezdtük. A ravasz kutya eltüntette a nyomait, mondta. Semmi olyasmit nem hagyott itt, ami gyalúba keverhetné. Levelezését, amely veszélyt hozhatott volna rá, vagy magával vitte, vagy pedig megsemmisítette. Ez az utolsó esélyünk. Az íróasztalon egy kis trezor állt. Holmes egy vésővel feszítette fel. Több papír volt benne, ábrákkal és számításokkal tele, mindenféle kísérő jegyzet nélkül. A visszatérő kifejezések, a víznyomás és ehhez hasonlók arra utaltak, hogy a tenger alatt járóról lehetett szó. Holmes türelmetlenül tolta őket félre. Már csak egy boríték maradt, amiben kis újságkivágások voltak. Kiborította az asztalra, és láttam, hogy remény csillam fel az arcán. – Mik ezek, Watson? – Hm? Mi csodák? Egy üzenetváltás krónikája az újság hirdetésekből. A déli telegrafból lehetnek, a betűtípus és a papír alapján. A lap jobb felső sarkában helyezkedtek el. Dátum nincs, de az üzenetek sorrendje így is nyilvánvaló. Ez volt az első. – Hamarabb számítottam hírekre. A feltételekkel egyetértek. Részletesen írjon a megadott címre, Piero. Aztán ez következett. Túlságosan bonyolult. A teljes anyagot akarom, a szállításkor fizetek, Piero. A harmadik ez lehetett. Az ügy egyre sürgősebb. Visszavonom az ajánlatom, ha nem lép rögtön. Levélben egyeztessen, majd hirdetésben válaszolok, Piero. Végül pedig, hétfőn este kilenc után, két koppantás. Csak mi ketten. Ne legyen olyan gyanakvó. Jó pénzt fog kapni érte, Piero. Egy teljes gyűjtemény, vacon Bárcsak tudhatnánk, ki ez a másik. Elgondolkodva üldögélt, ujjaival feszülten dobolt az asztalon. Végül talpra ugrott. Nos, talán mégsem annyira bonyolult, ahogy azt gondoltam. Itt már nincs több tennivalónk, vacson. Talán elmehetnénk a déli telegraf szerkesztőségébe. Ott megszerezhetjük egész napos munkánk végkövetkeztetését. Másnap reggel Mycroft Holmes és Lestrade meglátogattak bennünket. Holmes beszámolt nekik a nyomozásunkról. A felügyelő csak a fejét ingatta, amikor bevallottuk betörésünket. Hát, Mr. Holmes, nekünk nem álmódunkban ilyen eszközökhöz folyamodni, mondta. Nem is csodálom, hogy sokkal eredményesebben nyomoznak. De ha egy szép napon túl messzire mennek, igen, nagy bajban lesz ön is, és a barátja is. Mindent Angliáért, gyönyörű hazánkért. Igaz, Watson? A haza oltárán leszünk mártírok. Mycroft, te mit gondolsz erről? Csodálatos, Sherlock, bámulatra méltó. De mi a haszna az egésznek? Holmes kinyitotta az asztalon heverő déli telegráfot. Olvasták Piero mai hirdetését? Micsoda? Ismét feladat egyet? Igen, így szól. Ma este ugyanott két koppantás, Életbevágóan fontos. A biztonságáról van szó. Piero. Szent Györgyre, kiáltotta Lesztrád. Ha erre válaszol, akkor nyakon csípjük. Én adtam fel a hirdetést. Ha szíveskednek este nyolc körül a Colfield Gardenbe jönni, akkor talán közelebb jutunk a megoldáshoz. Sherlock Holmes egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonsága volt, hogy amikor befejezetnek tekintett egy esetet, azonnal ki tudta kapcsolni az agyát, és könnyed, szórakoztató dolgokkal foglalkozott. Azon az emlékezetes napon például lassus polifónikus motettáját tanulmányozta, amelyről monográfiát készült írni. Számomra ez egyáltalán nem tűnt izgalmasnak, és úgy éreztem, hogy soha nem lesz már este. A kockán forgó nemzeti érdek, a legmagasabb körök elvárásai, a kísérletünk veszélyessége igen feszültét Amikor egy könnyű vacsora elköltése után elindultunk expedíciónkra, igencsak megkönnyebbültem. Lestrád és Mycroft a Gloucester-Ródi állomás előtt vártak ránk. Oberstein házának hátsó ajtaját előző este nyitva hagytuk – de mivel Mycroft Holmes felháborodottan utasította vissza, hogy bemásszol a kerítésen, nekem kellett bemászni és kinyitni a bejárati ajtót. Kilenc órakor mindannyian a dolgozó szobában ültünk, türelmesen várakozva emberünkre. Két óra telt el. Amikor tizenegyet ütött a toronyóra, mintha reményeink gyászhimnuszát hallgattuk volna. Lestrade és Mycroft nyugtalanul izektek mozogtak székeikben, és percenként kétszer ellenőrizték, hogy mennyi időt telt el. Holmes nyugodtan és csendesen üldögélt, szemei félig lehúnyva, de minden érzékével készenlétben állt. Hirtelen mozdulattal kapta fel a fejét. Jön! Mondta. Lopakodó léptek hallatszottak kintről. Hát visszatért. Csosogást hallottunk, aztán két éles koppantást az ajtón. Holmes felemelkedett, nyugalomra intve minket. Csupán a folyosón világító gázlámpa pislákolt halványan. Kinyitotta a bejárati ajtót, és amikor a sötét alak besurrant, becsukta. És bezárta. Erre jöjjön, mondta, és egy pillanattal később, előttünk állt a férfi. Holmes szorosan a nyomában haladt, és amikor a férfi meglepetten és rosszat sejtve kiáltott fel, Holmes megragadta a gallériát, és belökte a szobába. Mielőtt fogjunk, visszanyerte volna egyensúlyát, az ajtó zárva volt. Holmes ott állt előtte. A férfi körülnézett, megtántorodott, és eszméletlenül zuhant a földre. Esés közben széles karimájú kalapja leröpült a fejéről, sája lecsúszott, és láthatóvá vált a világos szakáll és Valentine voltör ezredes csinos arca. Holmes meglepetten füttyentett. Nos, Watson, nyugodtan leírhatja, hogy mekkora tök voltam, mondta. Nem erre a jó madárra számítottam. Ő kicsoda? kérdezte Mycroft türelmetlenül. A néhai Sir James Walternek, a tenger alatt járó részleg vezetőjének öccse. Igen, most már világos minden. – Kezd magához térni. A legjobb az lesz, ha rám bízzák a kihallgatását. A heverőhöz hurcoltuk az elernyett testet. Fogjunk felült, rémült arccal kapott a homlokához, mintha nem hinne a saját szemének. – Mi történik itt? – kérdezte. – Én Oberstein úrhoz jöttem. – Mindenre fényderült, volt ezredes – kezdte Holmes. Teljességgel érthetetlen számomra, hogy egy angol úriember hogyan keveredhet egy ilyen ügybe. Mindent tudunk kapcsolatáról Obersteinnel a kezünkben van a teljes levelezése. Ugyanez a helyzet a fiatal Cadogan West halálának körülményeivel. Hadd tanácsoljam azt, hogy tanúsítson egy kis megbánást, és vajja beszépen mi is történt pontosan. A férfi csak nyögött, és kezébe temette az arcát. Mindannyian kíváncsian vártunk, de nem szólalt meg. Biztosíthatom, folytatta Holmes, hogy a legfontosabb mozzanatokat már tudjuk. Tudjuk, hogy önnek sürgősen pénzre volt szüksége, mint ahogy azt is, hogy a bátya kulcsairól másolatot készített, továbbá, hogy Obersteinnel állt kapcsolatban, aki a déli telegráf hirdetési rovatában üzent önnek. Az is bizonyított, hogy hétfőn este a köd leple alatt az irodába igyekezett, de belebotlott a fiatal Kadegen Westbe, aki már korábban is gyanakodott, ezért hát követte önt. Szemtanúja volt a rablásnak, de nem tudott riadóztatni senkit, mert az is lehetséges volt, hogy öncsupán csupán a bátya utasításait követi. Mindenféle személyes érdekét félretéve követte önt a ködben, szorosan a nyomában maradt mindaddig, amíg ön belépett ebbe a házba. Itt aztán közbelépett, és így történt, hogy a hazaárulást még egy szörnyű gyilkossággal is tetézte, volt örezredes. Ez nem igaz, nem én tettem. Isten a tanum rá, hogy nem én tettem, kiáltotta a férfi. Akkor hát mesél, el, hogyan halt meg Kadegen West, és hogyan helyezték a vonat tetejére. Elmondom, esküszöm, elmondom. A gyilkosságon kívül mindent én tettem, bevallom. Minden úgy történt, ahogy mondta. Tőzsdei ügyleteim következtében sürgősen pénzhez kellett jutnom. Oberstein 500 fontot ajánlott. Ennyi elég lett volna, hogy rendeződjenek az ügyeim. De a gyilkosságot illetően ártatlan vagyok. Hogyan történt? Valóban gyanakodott rám, és végigkövetett, ahogy mondta. Én csak akkor vettem észre, amikor az ajtóhoz értem. Sűrű köd volt, három lépésnyire sem lehetett látni. Kétszer kopogtam, mire Oberstein ajtót nyitott. A fiatalember ekkor előugrott, és követelte, hogy mondjuk meg, mit szándékozunk tenni a papírokkal. Amint West mindenáron be akart lépni a házba, az ügynök leütötte. Halálos csapás volt, öt percen belül belehalt. A folyosón feküdt, és sejtelmünk sem volt, hogy mihez kezdjünk. Aztán Obersteinnek jutottak eszébe az ablak alatt megálló vonatok. Először megvizsgálta a terveket, amelyeket elhoztam neki. Azt mondta, hogy a három legfontosabbat megtartja. Én tiltakoztam, mondván, hogy nagy botrány lesz a vulicsben, ha nem viszem vissza őket. Ezt azzal hárította el, hogy a tervek annyira bonyolultak, hogy ilyen rövid idő alatt képtelenség másolatot készíteni róluk. Erősködtem, hogy még aznap éjjel kell tennem őket a helyükre. Gondolkodni kezdett, aztán felkiáltott, hogy megvan a megoldás. Hármat megtartok, a többit a fiatalember zsebébe tesszük, amikor rátalálnak, mindenki őt fogja gyanúsítani. Én sem láttam más kiutat. Így azt tettük, amit javasolt. Fél órát vártunk egy vonatra, amely megállt az ablak alatt. A köd olyan sűrű volt, hogy észrevétlenül leengedhettük Westhole testét a vonatra. Ami az én részvételemet illeti, az ügy itt lezárult. És mi történt a bátyjával? Semmit nem mondott. De egyszer rajta kapott, amint a kulcsaival babráltam, és azt hiszem gyanította, hogy én tettem. Láttam a szemében, hogy tudja, és amint azt tudják, ezt nem érte túl. Mét csend volt a szobában. Elsőként Mycroft Holmes szólalt meg. Nem tudná jóvá tenni a bűneit. Könnyítene a lelki ismeretén, és valószínűleg a büntetését is enyhítené. Hogyan tehetném jóvá? Tudja, hol van Oberstein a tervekkel? Nem tudom. Nem adta meg önnek a címét? Azt mondta, ha a párizsi Louvre szállodába címzem a leveleket, akkor azokat meg fogja kapni. Akkor még mindig van lehetősége a jóvá tételre, mondta Sherlock Holmes. Mindent megteszek, ami tőlem telik. Nem viseltetem jó indulattal iránta, hiszen ő az oka szégyenemnek és bukásomnak. Fogja ezt a papírt és tollat, írja, amit diktálok. Címezze a borítékot a megadott címre. Rendben van. Most írja. Kedves uram, ami a tranzakciónkat illeti, mostorra már ön is észrevehette, hogy az egyik legfontosabb részlet hiányzik. Birtokomban van az a terv, amely kiegészíti a többit. Azonban ennek megszerzése meglehetősen fáradtságos volt, úgyhogy további 500 fontot kell kérnem. Nem bízom a postára, és csakis személyesen adom át a pénz ellenében. Elvinném a tervet Önhöz, de igen nagy feltűnést keltene, ha én most elutaznék. Ezért szombat délben várom a Cherincross a dohányzójában. Ne feledje, csakis arany. Vagy angol bankjegyek jöhetnek számításba? Ez így hatásos lesz. Csodálkoznék, ha Oberstein nem harapna rá. De bizony, hogy ráharapott. Történelmi tény és egy nemzet titkos történelme nem egyszer sokkal bonyolultabb és érdekesebb, mint a nyilvános történetírás? hogy Oberstein be akarta fejezni élete legvakmerőbb akcióját, és belesétált a csaptába. Tizenöt évre egy angol börtönbe zárták. Csomagjában megtalálták a felbecsülhetetlen Bruce Partington terveket, amelyeket árvelésre bocsátott Európa tengeri hatalmai között. Walter ezredes büntetése második évében a börtönben halt meg. Ami Holmes illeti, friss erővel vetette bele magát Lassus polifónikus motettájáról szóló monográfiájába. Ezt azóta korlátozott példányszámban ki is nyomtatták, és a szakértők szerint ki is a témát. Pár héttel később véletlenül a tudomásomra jutott, hogy barátom egy napra Windsorba utazott, ahonnan egy gyönyörűs maragd nyakkendő tűvel tért vissza. Amikor megkérdeztem, hogy hol vásárolta, azt mondta, hogy egy bizonyos kegyes hölgytől kapta, mivel volt olyan szerencsés, hogy kinyomozhatott számára egy aprócska büntét. Többet nem volt hajlandó elárulni. De azt hiszem, ki tudom találni a hölgy felséges nevét és nincsen kétségem afelől, hogy a smaragd nyakkendő mindig a Bruce Partington eset fog barátom eszébe jutni.